Витяг авторучку. Почав сухо. Чи виходили ви до саду вночі з 18 на 19 травня? Після 11 години. Отже, ні. І нічого не закопували в малині? Якубовсько нараз почало тіпати. Нічого. Я вже казав, нічого. Я не закопував і нічого не робив. «А де зараз перебуває ваш брат?» «Яке це має значення?» – мало не закричав Якубовський. «Він сам по собі, я сам по собі. Я не бачив його вже рік. Як звуть вашого брата? І де він мешкає?» Якубовський без сперся на спинку лави, щоки в нього обвисли. Якубовський Костянтин Миколаєвич ледь поворушив губами. Мешкає в Нововолинську на вулиці Горького, 34. За що й коли його притягали до судової відповідальності? В 65-му році за крадіжку. Відсидів своєй повернувся. І ви твердите, що не бачилися з ним цілий рік? Так. Козюренко заховав протокол допиту в портфель. Поняті прибули, поцікавився. Тоді приступимо до роботи. За сучасного рівня техніки знайти залізяча, закопане навіть на метр і глибше, дуже просто. Сокиру витягли одразу. Сокира з металевим топорищем була дуже гостра, з рудими плямами і ржі, і крові. Якубовський тупо дивився на сокиру і мовчав. Зрештою, його визнання було зараз непотрібне. Речовий доказ свідчив сам за себе. Владов чекав, що зараз вони поїдуть до Нововолинська. Був певен, що до злочину причетний брат Якубовського. Так Озюренко вирішив повертатися до Львова. Роман Панасович зупинив машину біля голов по штамту і, наказавши з'ясувати, де перебував Костянтин Якубовський 18 і 19 травня, зайшов усередину. А за дві години він уже був у своєму кабінеті. Увечері зв'язався по телефону з Москвою і щось уточнив. Залишив кабінет десь на початку 12-ї. Відвіз Владова додому і сам поїхав спати. Наступного дня Козюренко знову зв'язався з Москвою і довго розмовляв по різних телефонах. Поцікавився у Владова, чи є новини з Тополиної, і дізнавшись, що нема, здивовано знизав плечима. Фінал. Близько дванадцятої. Владову подзвонила співробітниця управління, яку поселили на тополиній. «Щойно приходила наймати півбудинку, яка жінка», – сповістила. «Вже підстаркувата, довга і суха. Оглянула будинок і пристала на всі наші умови. Сказала, що завтра в'їжджатиме. Її сфотографували» і хлопці з опергрупи пішли за нею. «Дякую, Вірочко!» розкошує далі в прусевому особняку до особливого розпорядження. «Не бридло!» – поскаржилася Вірочка. «Там же книг стільки, читай!» – порадив Владов. «Підвищуй свій рівень!» «Це потрібно навіть таким красунім, як ти!» Вірочка щось буркнула в трубку, та Владов уже натиснув на важель апарата. Митнувся до дверей, і ще з порога почав доповідати Козуренку. «То, кажеш, довга і суха жінка?» – перепитав той. І хлопці пішли за нею. Зволів дві оперативні машини. Влада не зрозумів, навіщо дві, але наказ є наказ, і його треба виконувати. Машини з оперативними працівниками вже стояли у дворі, а Козуренко усе не виходив із кабінету. Минуло з півгодини. Владов сидів, як на голках. Однак за дверима панувала тиша. Завділенчав міський телефон, і якийсь чоловік попросив з'єднати його з Козуренком. Обмінявся з Романом Панасовичем кількома словами, і той одразу вийшов у приймальню. «Їдьмо, Петре», – мовив весело, і, як здавалося Владову, навіть задерикувато. Дві машини – Одночасно зупинилися на парковій вулиці біля будинку каноніка Юліана Боринського і біля будинку його сестри.